Ми тікали від неприємностей, але вони все одно бігли швидше і нас доганяли, нас... Ви його знаєте? Тепер капітан дивився на Литовченка і Тихого. Ні, вичевив із себе свиня. Ми взагалі тільки стояли. Стояли, електричка в нас. Дев'ятнадцять сорок, підтвердив заєць. Що-що, а розклад електричок ми сьогодні вивчили добре. Прізвище. Звідки самі? Носівка. Завів свиня у вчорашню казку. До Києва приїхали канхвет на останній дзвінок для вчительки купити. Де канхвети? Не купили, товаришу капітан. У нас тут черги кругом. Ще трохи і тихий зараз заплаче. І гроші у нас на вокзалі старші хлопці собрали. Сказали, жлобів трусити треба. Так, може, ви в міліцію йшли? Нє, додому збиралися їхати. Капітан явно втрачав контроль над ситуацією. Не знаю, як мене випасли ці менти і як випасли всю нашу компанію, чому не затримали колю і взагалі, що вони задумали, тільки щось у розрахунках явно не зросталося. Я вже понадіявся, що нас візьмуть і викинуть на вулицю, тільки даремно. Капітан, стриготнувши зубами, повернувся до Старлея. Значить так, ми всю йоб-компанію забираємо до нас у залізничний. Оформляй, як положено. З паперами потім розберемося». Мені зараз головне оце партизанське з'єднання ковпака розколоти. Бач, знову повернувся він до мене. «Поговорили б ми з тобою, Саша Петренко, нормально, по-людськи. Уже б гуляв собі. Записали б твої свідчення, викликали б батьків. Нехай забирають. Неповнолітніх випускаємо тільки із супроводом когось із родичів. Це закон такий. Не хочеш?» «Граєшся? Як твій старший товариш. Добре, поїдеш у тюрму. Хочеш у тюрму?» «Ні», – чесно признався я, – «ніхто не хоче. Але ж комусь там доведеться сидіти. І сидить там той, хто дурніший. Ти, я бачу, не зовсім дурний. Останній раз питаю, хто тобі дав цю пляшку, яку ти передав таксистові кошелівцю і від якого отримав за неї шість карбованців. Ніхто нічого не передавав, гроші мої. Я не знаю нічого. Ти сам вибрав пацан. Ми ще перевіримо, який ти Петренко. У машину всіх гаркнув капітан і, грюкнувши дверима, зник у сусідній кімнаті. У машині з ґратами на вікнах везли таксиста у наручниках. Нас заштовхали на заднє сидіння міліцейського «Жигуля» з мигалками на даху і так із увімкненими мигалками повезли кудись. Їхали недовго, нас виштовхали з машини біля входу в якусь соліднішу за привокзальний відділок Ментівську установу і провели повз чергову частину у кімнату, половина якої була відділена «ґратами». Самі грати так само розділялися перегородкою. З одного боку праворуч сидів на лавиці сумний чолов'яга у розірваній сорочці з розбитою губою. На підлозі біля лави лежав, судячи з вигляду, смертельно п'яний мужик. Ліворуч розташувалися три жінки. Огрядне бабисько із запухлим синюшним обличчям – і двоє зовсім молодих дівчат. Старших за нас це, очевидно, але не так, щоб набагато. І тут я скажу, що сталося. Уперше побачив жінок у тюрязі. Пацанам, мабуть, нічого, а я тільки на них глянув, особливо на одну, щось таке відчув, ну, як знаєте, в кіно про партизанів чи молоду гвардію, як там у них Люба Шевцова. «Ложись, гади!» і туфлею, затримані з чоловічої та жіночої половини, окрім, звісно, п'яного, зацікавленого подивитися на нас. Одна дівка зустрілася зі мною поглядом. Не знаю, не вистачає у мене слів чи вищої освіти цей погляд описати. Захотілося заступитися за неї ось так, Разом запросто закричати ментам «Випускай, я за неї посиджу!» Нічого зупинив, сам себе зараз поруч